Pieni valtameri. Kun Elara ja Orfeon ottavat askeleen kohti kosmista horisonttia, heillä on vain yksi päämäärä ylittää universumin kausaaliset rajat. Pieni valtameri on tarina tutkimusmatkasta tuntemattomaan, jossa kvanttifysiikan lait venyvät äärimmilleen ja aika-avaruuden ulottuvuudet muuttuvat hallitsemattomiksi. Tämä filosofinen novelli haastaa lukijan pohtimaan, mitä tapahtuu, kun ihmiskunta astuu alueelle, josta ei ole paluuta. Kirjoitus ja ohjaus Marko T. Manninen Episodi 1 Vuonna 5048 Elara seisoi galaksien vartijoiden pääobservatorion edessä, katsellen valtavia alialtoteleskooppeja, joiden läpimitta oli satoja metrejä ja joiden paraboliset antennit oli valmistettu hiilinanoputkista ja grafeenista. Teleskoopit osoittivat universumin etäisimpiin kohteisiin, keräten tietoa kaukaisista galaksirykelmistä. Observatorio oli rakennettu pimeän planeetan pinnalle, joka kiersi punaista kääpiötähteä nimeltä Proxima A. Tähden suoma heikko valo ja planeetan vakaa rata olivat ihanteelliset kosmisten ilmiöiden tutkimiseen. Planeetan ilmakehä oli ohut ja koostui pääosin typestä ja jalokaasuista, kuten argonista, mikä minimoi ilmakehän aiheuttamat häiriöt havaintoihin. Elara piti edessään olevaa tehtävää siirtokunnan historian merkittävimpinä. Hänen täytyi matkata sinne, missä kukaan muu ihmisen kehittämä elollinen olento ei ollut käynyt. Kosmisen horisontin tuolle puolen, Tai, jos oli, ei ollut sieltä ainakaan viestinyt takaisin. Elara, tule tänne, Orfeon sanoi, hänen synteettinen äänensä väreillen kohinatonta selkeyttä ja kunnioitusta. Elaran duaali, Orfeon, seisoi suuren näytön ääressä, joka projisoi viimeisimmät tiedot häilyvästä vaeltajasta. Se oli galaksi, jonka punasiirtymä oli kasvanut eksponentiaalisesti viime aikoina, ja joka oli näinä kuukausina ylittämässä kosmisen horisontin. Kosmisessa horisontissa avaruuden laajeneminen ylitti valonnopeuden suhteessa havaitsijaan. Tämä ei tarkoittanut, että galaksi itsessään liikkuisi valoa nopeammin, vaan että avaruus galaksin ja havaitsijan välillä venyi niin nopeasti, ettei galaksista lähtevä valo enää ehtisi saavuttaa havaitsijaa. Häilyvän vaeltajan valo oli matkannut miljardeja vuosia, ja nyt, juuri ennen sen ennustettua katoamista ikuisiksi ajoiksi, oli aika hypätä galaksin jälkeen jättämien valovirtojen kyytiin. On ymmärrettävä, että emme puhu vain tavallisesta liikennopeudesta, vaan avaruuden laajenemisesta yhdessä liikennopeuden kanssa, Orfeon jatkoi. Kun häilyvä vaeltaja ylittää kosmisen horisontin, sen lähettämän valon aallonpituus venyy äärettömyyteen ja valoon liittyvä energia, joka saavuttaa meidät, lähestyy nollaa. Elara nyökkäsi. Hän tiesi, että matka oli todellinen haaste. Heidän oli matkattava häilyvän vaeltajan viimeisten fotonien selässä, jotka venyivät äärimmäiseen punasiirtymään, häipyen kosmisen mikroaaltotaustasäteilyn taakse. Nämä fotonit olivat niin heikkoja ja niiden energia niin alhainen, että ne olivat lähes kadonneet havaintolaitteiden mittaustarkkuuden ulkopuolelle. Galaksien vartijat olivat kuitenkin suuressa tiedossaan kehittäneet teknologian aliaaltoanturit joilla näiden viimeisten valonsäteiden potentiaali voitiin vangita. He löysivät tavan hyödyntää fotonien alkuperäistä ominaisenergiaa valon polarisaatioista ja kvanttiominaisuuksista. Valmistautuminen matkaan. Galoa 5000-nimisellä sylinterimäisellä avaruusasemalla tähden planetaarisessa järjestelmässä kaksikko valmistautuu lopulliseen irtiottoon uhaten galaksin pakonopeutta. Aseman sisällä vallitsi keinotekoinen painovoima ja ilmastointijärjestelmät pitivät yllä optimaalista lämpötilaa ja ilman kosteutta. Elara ja Orfeon olivat viettäneet viimeiset kuukaudet valmistautuen tähän hetkeen. Heidän pieni valtamerensä oli 20 metriä pitkä avaruusalus. Se oli muinaisuudesta, eikä kukaan tuntenut aluksen alkuperää ja kaikkia sen rakenteita. Aluksen pinta oli päällystetty heijastavalla kondensoidulla materiaalilla, joka suojasi alusta kosmiselta säteilyltä. Pienen valtameren polttoaineena käytettiin muun muassa horisontaalienergiaa, joka saatiin venytetyistä valokvanteista. Nämä fotonit kantoivat mukanaan informaatiota ajasta, jolloin universumi oli paljon nuorempi, ja nyt ne auttoivat Elaraa ja Orfeonia matkustamaan ääriolosuhteissa. Kun ylitämme kosmisen horisontin, Orfeon sanoi, meidän tulevaisuutemme valokartio ei enää osu limittäin häilyvän vaeltajan kanssa. Tämä tarkoittaa, että sieltä lähtevä valo ei voi koskaan enää saavuttaa meitä. Se on kuin astuisimme pimeään kuiluun, joka erottaa maailmamme. Se on universumin reuna, jossa kvanttimekaniikka ja yleinen suhteellisuusteoria kohtaavat. Muinoin 2000-luvulla vielä ajateltiin, että kvanttigravitaation salaisuudet selviäisivät mustien aukkojen uumenista. Vahvistusta tälle ei tullut edes tuhat vuotta kestäneiden tutkimusten jälkeen. Me tiedämme, että kosminen horisontti on konkreettinen raja, joskin kullekin havainnoijalle oma, Elara sanoi, mutta emme tiedä varmaksi, mitä fotoneille tapahtuu aivan horisontin reunamilla. Miten ne käyttäytyvät? Katkeavatko fotonit vai ovatko ne vielä osa meidän universumiamme? Juuri tätä me aiomme selvittää, Orfeon vastasi. Pieni valtameri on varustettu erityisillä mittalaitteilla, jotka pystyvät mittaamaan Plankin etäisyyttä vastaavia kvanttifluktuaatioita. Uskomme, että nämä havainnot voivat paljastaa jotain uutta kvanttigravitaatiosta, ja siitä, mitä tapahtuu, kun makroskaalaisen universumin laajeneminen kohtaa mikrokvanttimaailman. Elara astui alukseen. Aluksen sisällä oli steriiliä. Käytävät olivat kapeita ja täynnä monimutkaisia laitteita. Ohjaamossa oli holografinen näyttö, joka näytti informaatiota aluksen järjestelmistä. Jännitys tiheni. Kun aluksen moottorit käynnistyivät, alkoi se välittömästi imeä itsensä, häilyvän vaeltajan viimeisiä valonsäteitä, käyttäen niiden energiaa työntääkseen alusta eteenpäin avaruuden laajenemisen kanssa synkroniassa. Edessä oli matka, joka veisi heidät tutkimattomaan. Pieni valtameri kiihdytti suorassa kulmassa kohti kosmisen horisontin kehää. Aluksen mittalaitteet alkoivat kerätä tietoa ympäröivistä fotoneista. Niiden aallonpituudet venyivät yhä pidemmiksi. Elarasta tuntui, kuin aika pysähtyi ja he matkasivat ajassa taaksepäin. Toisaalta hän ajatteli, että se oli mahdotonta. Aikamatkustus on mahdollista vain eteenpäin. Aika käy joko hitaammin tai nopeammin suhteessa muihin tarkkailijoihin, mutta ei taaksepäin. Niin hän ajatteli, mutta tunsi toisin. Rajalla. Juuri ennen kuin alus saavutti kosmisen horisontin, Elara näki välähdyksen, ei valoa, vaan jotain muuta kuin repeämän universumin kudoksessa. Se sisälsi signaalin kvisaarien sivilisaatiolta. Kvisarien kieli ja merkit olivat universumin omaa algoritmikieltä, jonka syklit ja kuviot olivat yhteydessä suoraan kosmisen kudoksen peruskantoaaltoihin. Signaali oli koodattu kvanttitilojen sarjaksi, joka silmäräpäyksessä siirsi suuren määrän dataa. Se on onnistunut. Elara huudahti ja lähetti nopeasti vastaanottokuittauksen takaisin galaksien vartijoille, käyttäen kvanttiviestintälaitetta. laitetta. Tämä signaali oli kaikille todiste siitä, että vaikka kosmisen horisontin ylitys merkitsi kausaalisuuden katkeamista tiettyyn suuntaan, se ei ollut täydellinen eristys. Universumissa oli keinoja, joiden kautta tieto saattoi siirtyä usean havainnojan avulla rajan yli, jopa universumien välillä. Kolmen kappaleen heijasteteoria oli ennustanut tämän efektin jo kauan aikaa sitten. Toinen tapa oli käyttää makroskooppista kvanttilomittumista. Kun pieni valtameri ylitti kosmisen horisontin suhteessa häilyvään vaeltajaan, Elara aisti ajan olemuksessa piilevän salaperäisyyden piireissään ja ytimissään. Hän oli nyt keskellä tapahtumaa, joka oli avannut uuden luvun historiassa. He jatkoivat matkaansa tietäen, että heidän havaintonsa mullistaisivat ymmärryksen kosmologiasta ja kvanttigravitaatiosta. Kosminen horisontti ei ollut enää tutkimaton alue. Heistä tuli osa universumin suurempaa tarinaa. Tarinaa, joka ylitti kaiken, mitä oli koskaan aiemmin fotosensitiivisesti nähty. Hallinta karkaa. Elara Nyksi, galaksien vartioiden edustaja ja Orfeon Kael itsenäisen droidiliiton kunniajäsen, olivat synteettisiä olentoja muinaisen ihmiskunnan kehityskaaresta valmiina kohtaamaan uuden sfäärin sinfonioita. Pieni valtameri purjehti gravitaatioaaltojen harjalla hyödyntäen aliaaltofotonien energiaa. Aluksen mittalaitteet skannasivat ympäristöä, mutta ensimmäiset tulokset olivat hämmentäviä, tuiketunnistimien energiapulssit eivät noudattaneet tunnettua kaavaa. Koinsidenssit, yhteensattumat gravitaatioaaltojen ja alialtofotonien välillä, olivat täysin satunnaisia. Aliallot näyttivät väärää signatuuria. Jokin oli muuttunut, mutta Elara ei osannut sanoa mikä. Yhtäkkiä, ilman varoitusta, kvisaarien arvoituksellinen viesti alkoi välkkyä aluksen näytöillä. Elaran magneettisista vuoputkista koostuva hermoverkosto alkoi priorisoida resurssejaan tuntemattoman häiriön analysointiin. Aikaisemmat laskelmat universumin laajenemisesta ja fotonien käyttäytymisestä eivät enää vastanneet mallinnuksia. Jotain oli mennyt pieleen. Ennen kuin hän ehti reagoida enempää, pieni valtameri alkoi värähdellä ja aluksen hallintajärjestelmät lakkasivat tottelemasta kokonaan. Aluksen valot vilkkuivat ja hälytyssignaalit värisivät sen rakenteissa. Universumin ulottuvuudet sulautuivat yhteen ja kietoutuivat toisiinsa muodostaen ristiriidan kriittisiin holonomiaryhmiin aluksen sisäisessä maailmanmallissa. Aika, tila ja kausaalisuus sekoittuivat käsittämättömällä tavalla keskenään. Elara koki itsensä eksyneeksi ensimmäisen kerran sitten siirtokunnan perustamisen. Epäuskon vallassa Elara huomasi aluksen tulleen vedetyksi kohti outoa ilmiötä, joka oli kuin peili, mutta vääristynyt ja jatkuvasti muuttuva. Hän yritti turhaan vakauttaa alusta, mutta kaikki näytti karkaavan hänen hallinnastaan. Elaran sisäinen kiintopiste etsi turhaan ankkuroitavia kohteita. Jotain luonnon perustuksista oli muuttunut hänen ympärillään. Hän tajusi, että viimeinen mahdollisuus palata takaisin oli hetki sitten lipunut hänen ulottuviltaan. Juuri ennen kuin hän menetti tajuntansa, Elara puhui itsekseen, Olinko unohtanut ottaa huomioon horisonttia ylittäessäni kvanttikriittisen alueen retrokausalivaikutuksen? Menneisyys kutsuu. Elaran silmät sulkeutuivat ja avautuivat uneliaasti, ja jokaisella kerralla hän näki edessään Orfeonin ensin kymmenen, 10, sitten sata, lopulta kolme vuotta nuorempana. Elara yritti tarttua hetkeen, mutta jokainen yritys liukui pois kuin avaruuden tomu hilarakenteiden välistä. Orfeonin ihmismäiset pehmeät sormet koskettivat kevyesti hänen otsaansa, ja ennen kuin pimeys jälleen kietoi Elaran, hän kuuli tämän kuiskaavan. Elara, oletko valmis kohtaamaan menneisyyden, joka on vielä edessäsi? Episodi 2 Vuonna 2048 Elara ei ollut varma, oliko hän palannut ajassa taaksepäin vai yhä jossain tuntemattomassa ulottuvuudessa. Hänen edessään Orfeon ojensi nipun papereita, vanhoja arkkeja, joiden reunoilla näkyi sormenjälkien haamuja käsistä, jotka olivat koskettaneet niitä. Mustan niissä oli haalistunut lähes lukukelvottomaksi. Kun Elara otti nipun vastaan, paperit tuntuivat raskailta. Ikään kuin ne olisivat imeneet itsensä kokonaisen historian aikapoimuja repiviä otuksia, jotka yrittivät nyt murtautua esiin. Hän vilkaisi ensimmäistä sivua. Elaran magneettista kehoa säätelevä keskus miltei pysähtyi hetkeksi. Sivu oli kirjoitettu hänen omalla käsialallansa vuosien takaa, kun hänen kätensä eivät olleet vielä biometrisiä. Hänen ei ollut tarvinnut kirjoittaa käsin vuosisatoihin. Neuralink on hiottu täydelliseksi, Elara toisteli mantraa, joka oli kulkenut hänen mukanaan läpi aikakausien. Hän muisti, kuinka linkki hänen ja globaalin tietovaraston välillä kehittyi alun perin. Se oli ollut ensimmäinen askel kohti muodonmuutosta ihmisestä kyborgiksi ja siitä edelleen androidiksi, mielen ja koneen saumatonta fuusiota. Orfeon, hänen rinnallaan seisova kollega ja ystävä, ei ollut silloin vielä ottanut tätä askelta. Hän ei ollut luopunut ihmisyydestään, ei antanut periksi kehon heikkouksille ja yhteiskunnan luomalle paineelle, hän oli luomu ihminen. Termi, jota transteknologeiksi itsensä määrittelevät, käyttivät puhuessaan niistä, jotka eivät olleet astuneet heidän mielestään vääjäämättömälle tielle. Orfeon nyökkäsi ja astui taaksepäin, antaen elaralle tilaa käsitellä vanhoja muistojaan. Päiväkirjamerkintä 25. helmikuuta 2048. Espoon Otaniemen teknologialaitos. Paikka on muuttunut täysin. Älymateriaalit ovat tulleet arkkitehtuuriin. Nanokiteista valmistetut seinät seuraavat liikkeitäni. Järjestelmä tuntuu tarkkailevan jokaista tekemistäni. Olen hyväksynyt sen kokonaisvaltaisesti en vain käyttöehtojen osalta. Enemmän häiriöitä on mahdollistettu anonymiteetin avulla kuin läpinäkyvyydellä. Snow Mirage. Laboratoriossa näin ensimmäistä kertaa elävänä laitteen, joka generoi keinotekoisen pilven, josta tutkimuskeskus oli maailman kuulu. Siitä sataa lumihiutaleita. Jokainen alas leijaileva hiutale noudattaa tiettyä fraktaalikuviota, joka toistuu sadeverhossa – Tämä on merkittävää, koska tutkimme juuri näitä kaavoja kvanttikriittisissä tiloissa, joka liittyy kaauksen ja järjestyksen väliseen dynamiikkaan. Tietyllä ilmanpaineen, kosteuden ja magneettikentän manuaalisäädöllä lumisade saadaan toteuttamaan fraktaalitilansiasta normaalia satunnaista jakaumaa. Maanmassaa vastaava Schwarzschildin säde on noin 0,9 senttimetriä, joka heijastuu yllättävällä tavalla lumihiutaleiden kokoon ja rakentumiseen. Seuraamalla gravitaatiovaikutuksia, jotka aiheutuvat maapallon elliptisestä kiertoradasta, huomattiin, että ne voidaan kompensoida ja sitä kautta stabiloida ja kontrolloida kiteen muodostusta. Fraktaalirakenteet alkavat vihdoinkin tulla todennetuiksi kaikissa mittasuhteissa. Tästä keksinnöstä jaettiin viisi vuotta sitten sulo it STEM-innovaatiopalkinto Suurten otsikoiden rummuttamana. Se oli ensimmäinen tekoälyn autonomisesti keksimä, vertaisarvioima ja julkaisema tutkimus. Orfeon piti tänään tiimille luennon ajan geometriasta ja siitä, miten aika ja tila kietoutuvat yhteen mikrokosmisella tasolla. Se oli täynnä konkreettisia yksityiskohtia, joita voimme suoraan soveltaa tutkimuksessamme. Erityisesti hän keskittyi aikadilataatioon ja gravitaatioaaltoihin, sekä niiden kykyyn venyttää ja puristaa aikaa ääriolosuhteissa. Kvanttifluktuaatioiden matemaattisen mallin kohdalla hän oli erityisen seikkaperäinen ja perusteellinen, koska kaikki käytännön hyöty olisi kiinni sen tarkkuudesta. Orfeon piti mustiin aukkoihin liittyvää kvanttigravitaatiotutkimusta hedelmättömänä. Orfeon esitteli meille viimeisimmät edistykset laitteistojen osalta, jotka tulisivat suorittamaan tarvittavia mittauksia. Sellaisia olivat muun muassa uusi aliaaltoteknologia, joka on suunniteltu havaitsemaan hienovaraisia muutoksia kvanttikentissä, mikä mullistaa kykymme tutkia kosmisen horisontin ilmiöitä. Tämä vaatii laitteiston lähettämisen gravitaatiolinkojen avustuksella ensin Jupiterin kiertoradalle. Ensimmäinen vakava yritys käynnistää Aurinkokuntaan skaalautuva interferometri tapahtuisi Jupiterin kuita hyödyntämällä vuonna 2055. Emme ole vielä tehneet lopullista valintaa niistä kaukaisista häilyvistä galakseista, joka tulisi olemaan kiintopisteenä tässä tutkimuksessa. Erästä vaeltajaa on kuitenkin esitetty galakseja perkaavan neuvoston toimesta. Asiantuntijat arvioivat ehdokkaita useiden eri kriteerien perusteella, kuten etäisyys, kirkkaus ja punasiirtymä. Seuraavat galaksin koordinaatit on annettu tiettäväksi tiimille aika tau 0 plus 10 potenssiin kolme tau, jossa tau edustaa ajan muuntokertoimella vakautettua muuttujaa, huomioiden suhteellisuusteorian mukaisen aikadilataation. Tämä aikamääritelmä varmistaa, että havaintojen ja mittausten tarkkuus säilyy myös silloin, kun kohde liikkuu nopeasti laajenevassa universumissa. Suhteessa maahan kertoimen on arvioitu tuottavan noin 253 Jupiterin vuotta vastaavan siirtymän. Paikka. 17 tuntia 42 minuuttia 30 sekuntia, miinus 28 astetta 55 minuuttia 23 sekuntia, joka vastaa sijaintia 7,8 gigaparsekin päässä maapallon koordinaatistosta. Tämä etäisyys on laskettu fraktaalipohjaisella etäisyysmetrillä, muistiinpanoissa on tässä kohden kulumaa. Metriikka ottaa huomioon avaruuden epälineaarisuuden erityisesti kosmisen horisontin läheisyydessä. Suuntavektori 73,1 astetta, 42,8 astetta suhteessa galaktiseen pohjoisnapaiseen kohtaan, suunta joka osoittaa suoraan kohti galaksia. Tämä suuntavektori huomioi galaksin jäännösenergian, joka on yhä havaittavissa vaikka itse galaksi ja siitä tuleva valo on jo ylittänyt kosmisen horisontin. Ainoa ongelma on, että etäältä miljardien valovuosien takaa tehty tutkimus ei koskaan voi täysin korvata sitä dataa, joka olisi mahdollista saada kosmisen horisontin ylityksen yhteydessä. En näe kuitenkaan sellaisen teknologian ja avaruusmatkailun olevan mahdollista vuosituhansiin, jos koskaan. Tieteen pitäisi periaatteessa olla avoin kaikelle, mutta rajansa kaikella. Vaikka Neuralink olisi täydellinen, en ole valmis heittämään aivojani lattialle. Kiinnitin myös huomiota siihen, kun Orfeon käsitteli luennon lopuksi psykologista aikaa. Hän kyseenalaisti sen merkityksen tieteessä, painottaen, että vain mitattava, objektiivinen aika on oleellista. Psykologinen aika johtaa umpikujaan. Se voi tuntua eri henkilöille eri tilanteissa hitaalta tai nopealta. Psykologinen aika ei ollut sovitettavissa geometriseen aikaan avaruuden koordinaatistoissa, koska se ei ollut kvantifioitavissa. Hätkähdin kuullessani tämän, sillä samaan aikaa Neuralinkin taustalla suorittamat aliohjelmat hälyttivät notifikaatiota suoraan tajuntaani. Se oli havainnut yllättävän analogian, joka jäi muilta huomaamatta. Orfeon ja Elara olivat tehneet yhteistyötä vuosien ajan johtavissa eurooppalaisissa tutkimuskeskuksissa, mutta heidän näkemyksensä ajasta, tajunnasta ja transhumanismista olivat aina olleet vastakkaiset. Orfeon oli vakaasti sitä mieltä, että psykologinen aika oli harhaa. Sen tutkiminen oli yhtä järkevää kuin yrittäisi vangita tulta purkkiin. Elara ei ollut täysin samaa mieltä, mutta hänkään ei ollut ennen tätä löytänyt parempaa perustetta opponoida Orroidia, kuten hän leikkisästi kutsui kollegaansa. Päiväkirjamerkintä 26. helmikuuta 2048. Jatkoimme Orroidin kanssa kiivasta väittelyä ajan olemuksesta tornitalon kahvilassa. Neuralink jouduttiin käynnistämään uudelleen johtuen omituisista sekavista impulseista. Se väit. Loput merkinnöistä on revitty pois lehtiöstä. Päiväkirjamerkintä 27. helmikuuta 2048. Toissapäivänä Neuralink teki löydön joka pysäytti minut tarkastelemaan ajan ja muistin yhteyttä uudella tavalla. Luulen, että kykenen nyt perustelemaan kaiken. Lapsena takapenkiltä katsottuna automatkat tuntuivat kestävän ikuisuuksia. Muistan, kuinka odotin pääsyä isovanhempieni luokse. Jokainen minuutti venyi venymistään, kunnes lopulta päämäärä tuntui saavuttamattomalta. Neuralink paljasti, että psykologinen ajan kokemus muistuttaa suhteellisuusteorian aikadilataatiota. Mitä syvemmälle tietoisuus uppoutuu odotukseen, sitä enemmän aika venyy. Voiko yhteensattuma olla selkeämpi? Neuralink onnistui myös simuloimaan mielessäni samankaltaisen ajantajun vääristymän, mitä koen aina syvän keskittymisen tai flowtilan aikana. Simulaatiossa olin myöni kiukkanen, jonka oma aika hidastuu sen kulkiessa lähes valonnopeudella maan pinnalle. Normaaliajalla varustettuna hajosin simulaatiossa elektronin antineutriinoksi jo ilmakehän yläosissa. Ensin oli pelottavaa kokea ajantajun eri variaatiot eri olomuodoissa. Aloin kuitenkin luottamaan neuralinkkiin yhä enemmän välittämättä sen pienistä omituisista näkökentän reunaan muodostuvista tiedonannoista, jotka eivät tuntuneet liittyvän mihinkään käsiteltyyn aiheeseen. Psykologinen aika muistuttaa toisinaan fotonin viitekehystä, joka matkaa valonnopeudella ilman, että sen oma aika kuluu lainkaan. Ikuisuus nyt. Tällä valoisaa tulevaisuutta lupaavalla mainoslauseella transteknologiayritykset onnistuivat houkuttelemaan minut asiakkaakseen, kun pohdin synteettiseksi ryhtymistäni vuosia sitten. Neuralink antoi tarkan datan siitä, miten aistien saamat tiedot eri aikasykleissä saapuvat visuaaliset, auditiiviset ja tuntoärsykkeet sulautuvat yhdeksi koherentiksi kokemukseksi nykyhetkeksi. Tämä kyky yhdistää menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuuden odotukset muistuttaa kvanttimekaniikan tapaa kietoa yhteen erillisiä klassisia maailmoja ja ilmiöitä omassa kompleksialtomaailmassaan. Taas yksi uusi yhteensattuma. Seuraavaksi Neuralink paljasti, että kun käyn läpi muistojani, en vain muista niitä passiivisesti. Tunnen elävänine ne uudelleen omassa yksityisessä universumissani. Vastaavasti suhteellisuusteoriassa menneisyys ja tulevaisuus voivat yhdistyä aikaluuppien ja madonreikien kautta. Vaikka tällaiset ilmiöt eivät ole mahdollisia, meidän maailmamme geometrisessä todellisuudessa voi olla olemassa jokin toinen mekanismi, joka ylittää nämä rajoitukset. Mekanismi on esitetty edellisten päivien muistiinpanoissa, fraktaalikaavoissa, holografiaan ja ajankääntöihin liittyvien symmetriasääntöjen kohdalla. Orroid voi vapaasti olla sitä mieltä, että psykologinen aika on merkityksetöntä. Kokemuksellisuus, kvalia, vaikuttaa kuitenkin kätkevän avaimen, joka auttaa meitä löytämään puuttuvan linkin ajan ongelman ja kvanttikravitaation ratkaisemiseksi. Tutkimusryhmämme tulee rakastamaan tätä. Ehkä Orroid lopulta vakuuttuu, ja jos hyvin käy, lähtee samalle tielle kuin minäkin. Olisi mahtavaa jatkaa yhdessä töitä hänen kanssaan Jupiter-mission aikana ja ties missä kaukaisessa tähdessä. Kadonneet tekstit Kiintopisteen kadottamisesta vähitellen selvinneenä Elara piteli vanhoja muistiinpanojaan käsissään ja katsoi kysyvästi Orfeonia. Mitä puuttuville teksteille oli tapahtunut? Erityisesti niille, jotka käsittelivät fraktaalikaavojen ja retrokausaalivaikutuksen yksityiskohtia. Orfeon vastasi katseeseen olkapään kohautuksella. Yhtäkkiä yksi neuralinkin neopikameraalisista osista aktivoitui ja muotoili huojentavan viestin Elaralle. Sinulla on pääsy kadonneisiin muistoihisi. Ehkä meillä sittenkin on toivoa palauttaa pieni valtameri takaisin kurssilleen. Elara sanoi Orfeonille aavistamatta, mitä muiston purkaminen merkitsi heille. Episodi kolme. Käärityssä tilassa Orfeon oli sillä välin tutkinut aluksen monimutkaisia instrumentteja, jotka näyttivät edelleen universumin tuttua taustasateilyspektria. Hän kääntyi katsomaan Elaraa. Olemme siirtyneet kosmisen horisontin ylityksen yhteydessä käärittyyn paketoituun tilaan. Hänen sormensa hakeutuivat hallintapaneelille tarkistamaan aluksen uusia laskelmia, ja hän jatkoi. Vaikka kaikki näyttää samalta kuin ennen, meistä on käytännössä tullut näkymättömiä avaruuden aiemmassa mesoskaalassa. Galaksien vartioiden perimätietoon perustuvissa mallinnuksissa oli nähtävästi kaksi virhettä. Elara kuunteli tarkkaavaisesti Orfeonia. Käytimme malleja, joissa käärittyihin ulottuvuuksiin ei sisältynyt aikaulottuvuutta. Tämä, yhdistettynä väärin laskettuun fotonin ominaisenergiaan, johti meidät käärittyjen ulottuvuuksien kimppuavaruudessa fraktaalikertoimen määräämään skaalaan. Tutkittuani perusgeometrisia elementtejä voin myös todeta, että pisteiden ja säikeiden sijasta Aikaavaruuden ydinsolmut näyttävät koostuvan pinnoista. Orfeon tarkensi, kun Elaran ilme vaati lisää yksityiskohtia. Käärityistä ulottuvuuksista kaksi kuvaavat aikaa ja neljä määrittävät paikan. Tämä vaati uudet laskelmat. Päivitin ne jo aluksen järjestelmiin. Orfeon siirsi näytölle kaavion, joka kuvasi fotonien energiatasojen muutosta käärityissä ulottuvuuksissa. Avaruudellisia ulottuvuuksia ja aikaulottuvuuksia tarkkailevat anturit näyttivät selkeitä anomalioita signatuureissa, jotka vastasivat vuorostaan aliaaltojen signatuuripoikkeamia. Fraktaalikaava. Elara katsoi pitkään monitoreja, joissa näkyivät uudet koordinaatit ja suhteelliset venymät, jotka liikkuivat sykleissä. Orfeon, hän sanoi lopulta. Sinä näytit vähän aikaa sitten nuoremmalta, silloin kun olit vielä luomuihminen. Orfeon hymähti ohimennen. En ole unohtanut niitä aikoja, jolloin väittelimme psykologisesta ajasta. Orroid. Selvästi pidit tuosta lempinimestä, jonka annoit minulle. En ollut mielestäni joko tai jahkailija droidien suhteen. Seurasin silloin valistuneita, todennäköisyyteen perustuvia kriittisiä arvauksia, Ihmiskunnan tulevaisuudesta. Mutta nyt on nyt, 5048. Luomuihminen oli vain vaihe galaktisessa kiertokulussa, Orfeon puolustautui, jatkaen. Mutta se mitä näit äsken oli muistikuvien ja aistien luomaa harhaa. Siirtymä aiheutti sinulle hetkellisen kognitiivisen dissonanssin. Meidän täytyy seuraavaksi valita, jatkammeko tässä avaruuden sisäisten ulottuvuuksien kokoluokassa, vai yritämmekö palata takaisin? Orfeon kääntyi Elaran puoleen. Voisitko katsoa sen kuuluisan tutkimuksen ajankäännöistä ja semanttisista viesteistä, jotta voimme tehdä päätöksen paremman tiedon perusteella? Totta kai Elara vastasi suunnaten katseensa kaukaisuuteen. Neuralinkin aktivoima muistojen virta vahvistui hänen mielessään, tukien jatkettua päättelyä ja syvä analyysiä. Hän palautti mieleensä muinaisen suomalaisen tutkimusryhmän julkaisun, joka sai alkunsa Elaran ja Orfeonin psykologisen ajan käsittelyyn liittyvistä keskusteluista, jotka yltyivät varsin tunteikkaiksi. Tutkimus julkaistiin huhtikuussa 2049 Helsingin yliopiston neurotieteiden laitoksen toimesta. Julkaisun otsikko oli Ajankäännön sovellukset muistin ja semanttisten viestien säilyttämisessä. Tutkimusryhmää johti Antti Aalto yhdessä postoktutkijoiden Emma Koskisen ja Villejärvisen kanssa. Tutkimuksessa kumottiin valtavirran teoriat, joiden mukaan muistot tallennetaan yksinkertaisesti pinoon, jossa tuoreimmat muistot ovat aina päällimmäisenä. Vuosikymmenien aikana Kerätyn tutkimusaineiston perusteella näin ei kuitenkaan ollut. Erityisesti havaittiin, että vanhat, vahvasti emotionaalisesti latautuneet kokemukset säilyvät kaikkein pysyvämmin ihmisen mielessä. Tämä havainto tehtiin vertailemalla tuhansia muistisairaita potilaita. Tutkimusryhmä kehitti fraktaalikaavan, joka kuvasi muistin toimintaa nelipintana ja psykologisen ajan ja muistin välistä suhdetta. He havaitsivat, että tietyt liikesarjat, kuten toistuvat fyysiset liikkeet tai tietoiset rituaalit, vaikuttavat merkittävästi muistojen säilyvyyteen ja niiden ajalliseen järjestykseen. Fraktaalikaavan ytimessä oli myykäsite, joka viittaa muistojen vahvuuteen ja säilyvyyteen ajan kuluessa. Liikesarjojen vaikutus muistirakenteeseen esitettiin symbolilla L joka kuvasi tiettyjen liikkeiden merkitystä muistin perustalle. Kun tämä perusta yhdistettiin ajankäännön vaikutukseen, joka käänsi liikkeen suunnan, nopeuden V ja liikemäärän P, syntyi uusi muistirakenne funktioesityksenä. Kaava aloitettiin yhdistämällä ajankäännön ja liikesarjan vaikutukset, mikä muodosti perustan muistille. Perusta korotettiin emotionaalisen painoarvon mukaisesti potenssiin, mikä kuvasi tunteiden voimakkuuden vaikutusta muistin vahvistumiseen? Saatu tulos jaettiin ajankäännön vaikutuksella, mikä tasapainotti muistirakenteen. Lopuksi liikesarja tuotettiin rekursiivisesti uudelleen, jolloin muodostui lopullinen, fraktaalinen muistirakenne. Vastavaikutus Ellara oivalsi kuinka kaava mahdollisti semanttisten viestien koneellisen kääntämisen ja purkamisen ajan yli uudessa kontekstissa. Fraktaalikaavassa on voimaa ja kauneutta. Hän hihkaisi Orfeonille palattuaan takaisin mietteistään. Orfeon seurasi jännittyneenä Elaran esittäessä muistoja aikasymmetrioista. Hän ehti juuri iloita yhdessä Elaran kanssa siitä, että he olivat saaneet kriittisen tiedon takaisin. Sitten hänen katseensa osui Elaran käsissä olevaan päiväkirjaan. Orfeonin hymy katosi. "Elara, katso päiväkirjaasi." Orfeon sanoi silmät naulintuneena kirjan sivuihin. Elara käänsi katseensa päiväkirjaan ja näki, että sen sivuilla tapahtui jotain kummallista. Kohta, jossa hän aiemmin oli huomannut kulumaa, oli nyt pahempi kuin koskaan. Tärkeä tekstinpätkä, joka käsitteli paikkakoordinaatin määrittelyä, ja joka oli vielä hetki sitten luettavissa, oli kadonnut lähes kokonaan. Vain himmeät jäljet muistuttivat siitä, että siinä oli koskaan mitään ollutkaan. Mitä hemmettiä? Elara kivahti epäuskoisesti, selaten nopeasti päiväkirjan muita sivuja. Yhä useampi merkintä oli katoamassa kuin äkillisen ajan patinan vaikutuksesta lukukelvottomaksi. Orfeon puri huultaan. Neuralink? Hän mutisi epäluuloisesti. Jokainen muiston esiin kaivaminen vaatii jonkinlaisen vastapainon. Elara sulki päiväkirjan hitaasti käsiensä punnitessa seurauksia. Mutta tämä tarkoittaa, että olen menettänyt osan merkinnöistä juuri ne kohdat, jotka pitivät meidät kiinni tiedossa, toivossa ja totuudessa. Orfeon nyökkäsi unisonossa yhtä dramaattisesti. Ja se tarkoittaa myös, että tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun tämä tapahtuu. Olemme olleet tässä tilanteessa ennenkin, koska päiväkirjamerkinnöissä oli jo tuhoutuneita kohtia. Elara puristi päiväkirjaa lujemmin. Meidän on ehdottomasti löydettävä toinen tapa jatkaa, hän sanoi äänessään päättäväisyyttä. Jos emme tee niin, kadotamme lopulta kaiken. Orfeon laski kätensä Elaran olkapäälle. Totta, Elara, tämä kierre ei lopu koskaan, jos jatkamme näin, Orfeon sanoi. Luultavasti syynä ovat kaksi arvaamatonta aikakoordinaattia tässä käärityssä 6D-avaruudessa. Aiemmin tunnetussa fysiikassa näin ei ole koskaan ennen käynyt. Elara nyökkäsi. Mutta mitä voimme tehdä? Alan yhä enemmän pitää ajatuksesta palata takaisin tuttuun ja turvalliseen minkouskin aikaavaruuteen hän sanoi viitaten kauan sitten unohdettuun matemaatikkoon. Harmonink. Orfeonin mieleen välähti unohdettu projekti, joka oli joskus ollut hänen intohimonsa, mutta jäänyt kesken ajan myötä. Harmonink, hän sanoi äkisti. Elara katsoi häntä. Mikä Harmonink? Orfeon huokaisi syvään ennen kuin alkoi selittää. Harmonink oli projekti, jonka kehitin aikanaan vaihtoehtona Neuralinkille. Kirjoitin sen ytimen alun perin kynällä, koska pidin sitä niin tärkeänä. Harmonink perustui ideaan käsitellä integroitua tietoa ja muistoja lempeämmin, säilyttäen niiden kokonaisvaltaisuuden ja harmonian. Se ei repinyt tietoa irti kontekstistaan, kuten aggressiivinen Neuralink tekee. Vähän kuin tutkija joka jättää kukan maahan mieluummin kuin repii sen irti maaperästä ennen kuin asettaa näytteen mikroskoopin alle. Eikö sitä koskaan otettu käyttöön, Elara kysyi äänessään häivähdystoivoa. Ei, Orfeon vastasi katseensa synkistyessä. Projekti haudattiin, koska se ei saanut riittävää rahoitusta. En ollut uskottava, koska asiantuntemukseni oli kvanttigravitaation alalla, ja olin julkisesti kyseenalaistanut psykologisen ajan merkityksellisyyden. Sen myötä humanistisemmat kontribuutioni kuitattiin hiljaisuudella. Neuralink oli tehokkaampi ja nopeampi tiedollisessa päättelyssä, joten Harmonink ei koskaan päässyt esille. Nyt saan konkreettisesti tuntea sen hinnan. Objektiivisuuden voima on samalla sen heikkous. Jos Harmonink olisi otettu käyttöön, meillä ei ehkä olisi tätä ongelmaa. Elara oli hetken hiljaa, mutta hänen oli keskityttävä nykyhetkeen ja edessä olevaan haasteeseen. Kuka ties? Mutta nyt ei ole aikaa menetettyjä mahdollisuuksia. Neuralink on hiottu täydelliseksi. Orfeon nyökkäsi ja he siirtyivät aluksen komentopaneelin ääreen. Kvisaarien lähettämä viesti odotti yhä purkamista. Käärityissä ulottuvuuksissa esiintyvä, satunnaiselta vaikuttava lisätaustakohina aktivoi viestiä visualisoivaan histogrammikaavioon hämärästi pilkottavia vihertäviä muotoja. Tarvittiin enää loppusäätö sen avaamiseksi. Revityt sivut. Yhdistämällä suomalaisen tutkimuksen löydöksiä, he kävivät kvisaarien viestin kimppuun. Elara syötti aluksen ohjelmistoon fraktaalialgoritmin. Viesti alkoi vähitellen selkeytyä heidän edessään. Elara ja Orfeon katsoivat toisiaan epäuskoisina tajutessaan, mitä he olivat löytämässä. Kvisaarien viesti sisälsi kadonneet sivut Elaran päiväkirjasta 26. helmikuuta 2048 olevat merkinnät, jotka oli revitty irti. Hmm, Orfeon mumisi. Onko mahdollista, että sivut onkin poistettu jonkin muun tahon toimesta? Ehkäpä neuralinkin toisaalta tasapainottava, mutta samalla vahingollinen vaikutus ei ulottunut sen takia juuri kyseisiin sivuihin. Episodi 4. Retrokausaliteetti. Elara tuijotti purettua viestiä, jonka visarit olivat lähettäneet. Hänen silmänsä siristyivät, kun hän ymmärsi todella, mitä hänellä oli käsissään – Vuosituhansien takaisia päiväkirjamerkintöjä jotka olivat olleet kadoksissa Hän käveli kohti pienen valtameren ohjaamossa olevaa näytön reunaa ja nojasi siihen Ilmassa leijui metallin ja staattisen sähkön haju aluksen hengitys Näytön valot muodostivat pehmeitä varjoja hänen kasvoilleen kun hän luki merkintöjä uudelleen Yksi kohta herätti hänen huomionsa erityisesti 26. helmikuuta 2048. Tänään Orfeon esitteli uudet fraktaalikaavoihin perustuvat laskelmat käärityissä avaruuden dimensioissa, joista kaksi on ajallista ja neljä tilallista. Elara rypisti kulmian. Tämän tiedon ei olisi pitänyt olla hänen päiväkirjassaan vuonna 2048. Fraktaalikaavat julkaistiin vasta seuraavana vuonna. Vielä häiritsevämpää oli se, että ajalliset ja spatiaaliset ulottuvuudet käärityssä avaruudessa olivat paljastuneet vasta heidän matkallaan sen jälkeen, kun he ylittivät kosmisen horisontin. Tämä merkintä ei voinut pitää paikkaansa. Elara kääntyi ympäri ja näki Orfeonin työskentelemässä vilkkaasti aluksen pääohjauspaneelin ääressä. Kattovalojen väri vaihtui hiljalleen ja heijastukset aluksen seinämistä loivat lähes unenomaisen tunnelman. Orfeon. Elara aloitti äänessään epävarmuutta. Nämä merkinnät, niiden on täytynyt tulla tulevaisuudestani. Orfeon pysähtyi ja katsoi häntä suoraan silmiin tavalla, jolla hän aloitti usein perusteellisen luentonsa. Elara, meidän on ymmärrettävä pari tärkeää seikkaa. Ensimmäinen liittyy kolmen kappaleen heijasteteoriaan ja toinen retrokausaliteettiin. Päätöksenteon tueksi. Orfeon kosketti kolmiulotteista kaaviota heidän edessään. Kuvittele kolme kohdetta: A, häilyvä valtaja galaksi, B, kvisaarit ja C, meidän aluksemme, pieni valtameri. Elara seurasi tarkkaavaisesti, kun Orfeon piirsi kaavion reitin joka yhdisti nämä kolme pistettä. Hänen sormensa liukuivat näytöllä vaivattomasti. Vaikka suora yhteys kahden kohteen, kuten Aan ja Cen, välillä olisi katkennut, kolmas osapuoli, tässä tapauksessa kvisaarit, voivat toimia välittäjänä. Tämä mahdollistaa viestien vastaanottamisen galaksista, joka on jo ylittänyt kosmisen horisontin. Siinä on vain yksi ongelma. Viestin kulkeminen kestäisi miljardeja valovuosia. Vastasi Elara haluten osoittaa tietävänsä, että he puhuivat edelleen yleistiedosta. Orfeon jatkoi. Toisaalta tiedämme, että nämä kolme kohdetta ovat kvanttikietoutuneet makrotasolla toisiinsa jossain kaukaisessa menneisyydessä. Se tarkoittaa, että niiden välillä on yhteys, joka ylittää perinteisen kausaalisuuden. Sen, mitä tavallisesti ajattelemme paikallisena syy-seuraussuhteena. Elaran katse vaelsi kaukaisuuteen, ikään kuin hän näkisi horisontin, jonka toisella puolella heidän aiempi kohtalonsa oli ollut. Vaikka voimmekin kommunikoida epälokaalisti, se ei selitä, miten tulevaisuuden tapahtumat voivat vaikuttaa menneisyyteen, hän sanoi edelleen tarkkaavaisena ja vastaanottavaisena uudelle tiedolle. Orfeon käveli lähemmäs, ja hänen askeleensa kaikuivat aluksen metallilattiaa pitkin. Käärityissä avaruuden ulottuvuuksissa maailmanviiva ei ole suora. Kaksi ajankaltaista ulottuvuutta sekoittavat ajan suunnan. Kvanttitason epävarmuustekijöiden kautta tulevaisuus voi vaikuttaa menneeseen. Elara alkoi hahmottamaan asiaa paremmin. Retrokausaaliset vaikutukset. Käärityn avaruuden mikromittakaavassa nämä vaikutukset ovat todennäköisempiä. Olen lähettänyt puuttuneet päiväkirjan merkinnät itselleni silloisesta tulevaisuudesta hyödyntäen retrokausaalista porsaan reikää. Hyvä niin, mutta tämä tarkoittaa myös, että suljetut aikaluupit ovat mahdollisia täällä. Orfeon katsoi häntä pitkään, sitten hänen ilmeensä vakavoitui. Jos jollain tavalla ja jostain syystä osumme suljettuun silmukkaan, emme pääse siitä mitenkään ulos. Työmme spiraaliajassa päättyy siihen. Jos jotain, niin sitä meidän pitäisi pelätä. Mutta miten voimme estää sen, Elara kysyi. Kausaalirakenteet ovat vahvempia kuin mikään, mitä olemme koskaan kohdanneet, miljoonia kertoja terästä ja timanttia lujemmat. Meillä ei ole resursseja irtautua pakettiin käärityistä lisäulottuvuuksista, ja jos sen tekisimmekin, emme voi olla varmoja, mitä se tarkoittaisi muille aikajatkumoille. Orfeon pysähtyi hetkeksi katsellen ympärilleen, kuin etsien jotain, mitä ei ehkä ollut edes olemassa. Meidän täytyy tutkia, miten irtautuminen on mahdollista. Tarvitsemme oikean ajanjakson ja pituusmitan, johon voimme synkronoida aluksemme. Entropian laki ei estä uudelleen järjestäytyvää mikrokosmista filamenttia, kunhan vain voimme ylläpitää kvanttikriittistä tilaa tarpeeksi kauan. Suuntasiirtymä. Ellar palasi takaisin omalle työasemalleen ja hänen sormensa liikkuivat nopeasti ohjauspaneelilla. Neuralink alkoi kerätä ja yhdistellä tietoa eri lähteistä, etsien yhteyksiä, jotka voisivat tarjota heille ratkaisun. Aluksen keinotekoinen painovoima tuntui tukevan heidän päättäväisyyttään, kun he kävivät läpi eri vaihtoehtoja. Yhtäkkiä Orfeonin kasvot kirkastuivat äkillisestä oivalluksesta. Elara Muistatko, mitä 3000 vuotta sitten puhuimme Jupiterin 253 vuoden kiertosyklistä Otaniemessä? Se ei ole pelkästään ajallinen ilmiö, vaan nähtävästi osa suurempaa fraktaalista rakennetta, joka toistuu universumissa. Elara kääntyi katsomaan Orfeonia, jonka silmät säteilivät innostusta ja suu puhui puolestaan. Fraktaalit ovat kuin universumin sormenjälkiä. Ne toistuvat eri mittakaavoissa ajassa ja avaruudessa. Jupiterin 253 vuotta vastaa Telluksen 3000 vuotta, mikä on juuri se ajanjakso, johon muistomme palautuivat kosmisen horisontin ylityksen yhteydessä. Orfeon jatkoi selitystään. Johtolanka on ohut, mutta jos onnistumme synkronoimaan aluksemme liikkeen oikean pituusmitan ja suuntavektorin kanssa, Voimme murtautua ulos käärityistä ulottuvuuksista ja palata takaisin mesoskaalaan, mikro- ja makromaailman väliin, tuttuun ja turvalliseen maastoon, jossa tapahtumat seuraavat ajassa loogisesti toisiaan. Elara tunsi jännityksen nousevan entisestään ja toisti: Jupiterin vuosisykli ja 3000 maan vuotta ovat osa toistuvaa rakennetta. Synkronoimalla aluksemme pituusmitan ja suunnan vastaamaan tätä suhdetta oikein, voimme ehkä avata reitin takaisin alkuperäiseen todellisuuteen. Orfeon nyökkäsi ja hänen äänensä kantoi nyt rauhoittavaa varmuutta. Aivan. Meidän on oltava tarkkoja, mutta uskon, että pystymme siihen. Elara alkoi syöttää lukuja eri puolilla aluksen navigointijärjestelmää oleviin paneeleihin. Samalla hän suoritti vaistomaisesti ihmislapsena tanssitunnilla oppimian kaarevia ja suoria liikeratoja, jotka vastasivat varhaisten protokielten aakkosia. Neuralink kartoitti ajalliset ja tilalliset fraktaalirakenteet synkronoiden ne oikean suuntavektorin kanssa. Jokainen mekaaninen liike rakentui edellisten päälle, jokainen laskelma toi heidät lähemmäs ratkaisua. Tehtävä oli vaativa, mutta nyt heillä oli ainakin selkeä suunta. Koti. Kolme päivää myöhemmin aluksen navigointijärjestelmän konfigurointi oli vieläkin kesken ja osa antureista oli lakannut toimimasta. Elaran 1, galaksien vartioiden edustaja ja Orfeon Kael, itsenäisen droidiliiton kunniajäsen, olivat epävarmoja. Kulkivatko ajat eteenpäin, taaksepäin vai pyörivätkö ne ympyrää sulkeutuvassa kahdeksikon muotoisessa lemniskaatassa vai spiraalimaisessa kehässä? vai oliko aikojen kulku pysähtynyt kokonaan. Yhtäkkiä Elara kuuli korvassaan kimakan äänen, joka vaimeni vähitellen holistiseen hiljaisuuteen. Hän avasi silmänsä ja näki itsensä avarassa huoneessa, jossa aamun valosiivi suurista puutalon ikkunoista. Seinillä kiemurtelivat köynnöskasvit, ja ikkunalaudoilla kukoistivat gerberat ja päivän kakkarat. Ilmassa leijui vastaleikatun ruohon tuoksu. Vanhalla, kuluneella puupöydällä lojui paksukantinen kirja, jonka selässä luki Jupiterin kuut, kirjoittanut Orfeon Kael. Kirjan vieressä hopeisella tarjottimella seisoi poslinikannu ja vieressä sarjaan kuuluva kuppi, jonka sisäpintaan oli jäänyt tummia, spiraalin muotoisia jälkiä käytöstä. Vaalean kirjava päiväpeitto sylissään, hän nautti hetkestä kahvin makuhuulilla viipyillen. Elara nousi ja asteli ikkunan luo, katsoen ulos puutarhaan, jossa kukkivat loputtomat leikkokukat. Lintujen laulu, sudenkorentojen paritanssi ja perhosten leijailu täyttivät ilman ja hän aisti syvää harmoniaa. Elara huokaisi ja palatessaan tarttui pöydällä telineessä lepäävään mustekynään. Hän alkoi kirjoittaa kirjettä isovanhemmilleen. En voisi kuvitella paikkaa ja aikaa ilman pääsyä lapsuuden kotiin. Tähdet hymmene, ei, ei se rajoita heitä. Valon kontit säteilee, vaikkois väsyneitä. Jesti kalauksista kantautuu läpi avaruuden kohinan. Ajan käännössä sekoittuu, neljä teemalli hajuaa, au. Pieni vuoto veirantautuu, proksina pelle laskeutuu. Vakona pöydellä sinkautuu, sieltä takaisin ei tuu, ei tuu. Kosminen horisontti ylittyy, jatkuvasti jatkuu moni jyvi. Kousaali timantteja esiintyy, syntyy käärity Mikä mittakaavan määrää? Rektori kentän suuntaa säätää. Ikisiel hän jää, jää, jää Androidi elaranneks. Onko harmonin pelastus? Orfeon on nestarin luomus. Onko neuralin kadotus? Okei, okay, lykky manditin kosketus, pieni vanha meni vanhaan tuu, kaksi Valtameri rantautuu, proksima pelle laskeutuu, pakonopeudella sinkoutuu, sieltä takaisin ei pieni valtameri rantautuu, proksima pelle laskeutuu, pakonopeudella sinkoutuu, sieltä takaisin ei pieni valtameri rantautuu. Proxima Pelle laskeutuu, pakonopeudella sinkoutuu. Sieltä takaisin ei tule, ei tule. En voisin kuvitella paikkaa ja aikaa ilman pääsyä lapsuuden kotiin.